На близкият изток, Сирия и Турция са теми на тази февруарска сесия на Европейския парламент, като а, ключовите думи и мита също присъстват заради решението на Доналд Търм да наложи с 25% стоманата и алуминия, в, алуминия и на Европейския съюз, разбира се. Темата отбрана също е там. А българският евродепутат Андрей Новаков се е срещнал с първия изобщо еврокомисар по отбрана. Нещо повече сега по темата от колегата Ирина Недева. Срещата с Андриус Кобилиус, първият изобщо европейски комисар по отбраната, пост който се въвежда за първи път в сегашния нов състав на Европейската комисия, е по инициатива на Андрей Новаков, който уточни пред български медии, че това е част от подготовката на така наречената Бяла книга за отбраната, която трябва да бъде представена до 19 февруари и да помогне за изработване на отбранителната стратегия на Европейския съюз. Това, което се случва в цял свят, неминуемо ни да засяга и то ни засяга веднага. Без значение дали говорим за война, дали говорим за мита, България не е заобиколен фактор в района и като такава целият източен фланг заедно с Румъния трябва да получи целево финансиране, защото пазийки границите в нашите граници всъщност пазиме спокойния сън на цяла Европа да започнем да координираме изграждането на отбранителен потенциал. Най-после да започнем да поръчваме с общи обществени поръчки, снарежение така, че да падне цената и да може да има достатъчно да спечелим от економията на мащаба. Според Новаков, метата, които Тръмп иска да наложи върху европейската стомана и алумини, няма да разфокусират съюза от подкрепата за Украина, ако внезапно Европа се окаже в нова търговска война. Не мисля, че ще се разфокусира от се в Украина, ще се разфокусира най-вероятно от зелената сделка. И в миналото, искам да припомня, че имало такива, такова напрежение между САЩ и Европа, тогава Жан-Клод Юнкер се задейства и тази търговска война беше туширана. Аз имам надежда, че това ще се случи. В отговор на Хоризонт дали срещата на Борислав Гуцанов, социалния министр в сегашното правителство на ГЕРБ в съместно управление с има такъв народ и българската социалистическа партия променя и как подкрепата на България за Украина, Новаков заяви. По отношение на подкрепата за Украина, тук няма интрига. Малко са държавите, които са помогнали толкова на крайна, както с оръжие, техника и подкрепа към, към личния състав на, на украинската армия. Ако ме питате какво мисля за това, че в настояща ситуация има някой, който до посланника министр. и направи така снимка, министър, то със сигурност няма как да ми е приятно. И все пак говорим за пълнолетен човек, дето знае къде ходи и какво прави. Според Новаков, съставането на Редовен кабинет в България, въпреки неизбежните компромиси, е позитивен знак, защото... Първата полза от това правителство беше в първите 24 часа, в които тук спряха да ни се смеят, че нямаме правителство. И спряхме да сме нарицателни, да се плашат хората едни и други да си казват, гай да не стане като в България. Дори му дадоха име български върталешка. За Хоризонт от Страсбург, Ирина Недева.